Багато бійців мали тяжкі рани. Яких же зусиль доклали вони, щоб дістатися до місця збору? Була в нас чудова медсестра, Котору звали всі просто на ім'я Міля. В бою під Ділятином кулеметна черга розірвала її груди, Прострелила легені. Стоячи на колінах, уся закривавлена, Дівчина благала дати їй пістолет, щоб застрелитися. «Однаково не жити мені, дайте, дорогі мої!» – говорила вона. Мілю доставили в гори в дуже тяжкому стані. Спочатку її носили, згодом стала сама ходити. Голодувала, як і всі, видряпувалася на півтора кілометрові вершини, падала від кволості, скочувалася з крутих спусків, обдираючи тіло об каміння, теж як усі. В неї кров з рота цівками б'є, а вона йде». І таки дісталася до збірного пункту. Тільки тут розплакалась, прощаючись із товаришами, коли наказали їй сідати в літак, послали Мілю доліковуватись на велику землю. Повернувся начальник штабу базима з двома бійцями. Спочатку їх було п'ятеро. За Дністром відбили в одному селі в німецьких посіпак Тачанку, запряжену парою баских коней, і помчали нас доганяти нас. По дорозі двоє партизанів загинули, коні були вбиті. Базима випав з тачанки тяжко поранений у голову. Живими залишились бійці Денис Синиченко і Петро Будьков. Один одбивався, другий тяг рівчаком непритомного базиму. Потім вони пройшли кількасот кілометрів лісами, ярами, болотами, несучи пораненого командира, мішок з штабними документами книгами наказів та кіноплівкою, знятою кінооператором Вакаром, який загинув під час виходу з Карпат. Григорію Яковичу легше було розлучитися з життям, ніж з цим мішком. Ще в спадщанському лісі він странно працював над кожним наказом по загону. Бійде, дощ поріщить, віє метелиця, а Григорій Якович сидить на пеньку, накрившись плащем з головою, і строчить у своїй записній книжці в чернетку наказу, а потім уже в землянці чи в корені акуратно по вчительському переписує наказу книгу. Іноді бувало навіть розсердістя. Так киньте свою писанину, лягай спати. Григорій Якович тільки всміхнеться. Цю писанину історики вивчатимуть. До середини жовтня на збірний пункт з'явилися останні групки, що відстали. Прийшов навіть 60-літній боєць Корній Федорович Черняк, якого ми вважали полеглим у горах. Черняк – наш путильський колгоспник, член партії з 1917 року. Він виходив з моєю групою, ніс живлення рації і пропав без звісти після однієї сутички з карателями. Хто б міг повірити? що цей літній чоловік сам вибереться з гір перепливе пруд, дністер обмене всі гітлерівські застави і пости скільки їх зустрілося на шляху адже довелося пройти кілометрів 600 і ось старий комуніст прийшов схуд він так, що здавалося тільки борода лишилась а гвинтівкою живлення рації не кинув деякі бійці дістались на хутір Конотоп з двома-трьома автоматами Один свій, решта товаришів, котрі загинули в бою Люди причепорилися, помились у бані Зазвичай, давно заведеним у нас Обладнання кожної партизанської стоянки починалося із спорудження бані Постриглись, випрали одяг, полагодили взуття І всім після цього захотілося сфотографуватися Ніколи не було в нас стільки бажаючих, так би мовити, закарбувати себе з друзями на фотознімку, звичайно, в повному бойовому спорядженні, як після повернення з Карпат. Це й зрозуміло. Люди почували себе так, ніби вони вдруге народилися. Багато групових знімків зробили наші партизанські фотографи на хуторі Конотоп. Ось один з них, Григорій Якович Базима сидить на пеньку, голова перев'язана. Але бадьорішим, більш підтягнутим свого начальника штабу я ніколи не бачив. Партизанське життя зробило його справді військовою людиною, яким раніше був серед нас лише Руднів. У обіруч стоять його рятівники Сенеченко і Бичков з автоматами в руках».